Bismillah rrahman rrahim alhamdulillahi rabbil alameen wassalatu wassalamu ala rasoola muhammadu ala alihi wassahbihi wassallam me tasliman kathira allahuna madhura falandrojim batem pati ndihim zha faal e karkojm lavdatat bëkimet allahut qomshmi muhammedin sallallahu alaihi wassallam i familjeti shokat dha të jadashin dhikin ruknatyre dhikin dhikin dhikin dhikin dhikin dhikin dhikin dhikin dhikin dhikin dhikin dhikin dhikin dhikin dhikin dhikin do të dhe zhëmë dhe sënë të mele, edhe sëtë mele në latë mënuar në këtë ditë gjumaja, me trajtimin e njërit nga problemet më të mëla që është balovacuar njërëzimi gjatë historisë. Kemi fërdojmë që të flasim për te në takimin e kaluar, e do të dhe zhëmë sotë in shala që të shpaluasim edhe detajet tjere që kanë të bëjmë me këtë, me këtë të madhe me këtë problem që njëri u dikasil pasoja shumë të mëla njëtë në ti Shirkëu është më kati më i madhë. Dhe shirkëu është që njëriu me e shkel të drejten që i takonë Allah të mënëuar. Me e ngrit diken në pozitin e Zotit. Me e dhen dikujt atë që i takonë vetëm Zotit. Pa të shumë së është pa dresi. Përënde edhe Lukmani Shirkë a.s. që njësurën kërën është surja Luqman, i cili ishte i njërë me kshila dhe porosit e ti, në veçën ti, për kshila që jaj ja i adhat djallit vetë. Njësurën Luqman, jëndisa një kshila që Luqman i adhat djallit vetë. Dhe në porosim e rëndësi që edhe nëmë i kuptu që ato porosit i shpërndajmë dhe përësidhëm të këfmi e tanë, generat e arshme, po adhe vetë të edukujme ato kshila kur filloi lukmani alehis salam me këshillimin e djalit të tij Fartha ja bunia la tushrik billah inashirka la dhulmun adhim o birim mos gabo as se me i bë zotit shirk mos i bë allahut shok ngase ai qi i bën allahut shok në adhurim po durim se ka bën një dhulm të madh është padrëjësie madhe. Dhe gjithashtët, në surën në am, ka zbrit një ajat që kanë zhit një lejt debati të kështë shok të pejgamberit alihisratu osram. Allahu gjellë lehu la thotë, e ledhina amanu, ulem ju lbisu imanun bi dhulmin, ula i ka lehumul amnu vahum muhtedun. Allahu lafdran një katorit të caktuar të besimtarë dhe thotë, Ata të cilët nuk e njëllasën në besimin e tyre me padrejsi, të tijdu të akonë siguria dhe ata janë të udhëzua. Këtë pjesën nuk e njëllasën në besimin me padrejsi, e diskutuan shokët e pejgamberës amë Gjami. A janë përqëlejma ta që kanë lirë musliman, kur s'kanë boshërkë, A janë përslim këta ata diskutim Diri sot doli pejgamberi Salasëm ka dhoma ati dhe tha A janë dini duke diskutuar Pra që u leash maheret Thënë poja Rasullallah Jemi duke diskutuar Për këtë piesën dhulm Padrejci Kush është ajë që nuk e kanjolos Imanin Besimin vetën e ti me padrejci Kush është ajë A tërë pejgamberi së më tha A nuk e keni lezuar fjallën dhe këshidhen e robit mirë të Allahut, se inë në shirkë e lëdhull më në adhim, se shirkë është padrësia me e madhe. Prandaj, në këtë jetë është për qëllim atatë të sëtë, e ka në ut imanin, nuk e ka një losë këtë iman me, me shirkë. Prandaj, shirkë është e kunder të imanit, e kunder të adhurimit, është cëllim i të detës Allahut e bare kotala, është nënqmim për një rion, është d i është kushtu vëmendit dhe rëndësie modhe, edhe në Kuran, në Sunet, Pegamirë, dhe të Samë, po edhe të të tërtimet e djetarëve. Të ndërru, të nëzër, të nështë historia e shirkut? Kur ka fillu shirkut me dalë në mes në njerëzë? Zakoneshtë në histori në të reguhet se njëri i parë ose fillimet e njerëzimit kanë qenë paganizm dhe se monoteizme është i ma vëndë shumë do njëri ka adhru zjarën drunën në keqka ka gjithë dhe qka qka qenë për te e mbinë atyrshme ma e fuqishme se aj e ka adhru kështot është e përshurë historia ndërsa Kurani fëtët dryshe historia që fëtët Allahu Gjellera për te është se njëri për është Ademi Ali Hiseram atë Allahu Gjellera ka kriuar pastaj pre ti ka kryuar gruan hauan dhe njerët ka filluar më ushtu nga këta dy. E ade me zonë qka ka qenë? Adrua si allaut, ka qenë në besim të pastërt, edhe bitët i ka qenë në besim të pastërt. Pastaj, për shka që që të të përmendim, ka filluar më ushfaqë shirko. Ibn Abasi, radhjallahu talanu, nga njëhësit e mirë, ma dhe nga njëhësit matë mirë të komentimit të Koranit, nga shokë të pejgamberit Alehi Sratuzam, thatë, ka qenë prezent besimi i pasë tërtë, pa unjëllos me shirkë, pa unjëllos me idhutaria dhe paganizm, ka qenë i prezent dhatë shekuj, një mi vite, ma sa demit Alehi Sratuzam. Pastaj në kohën e përështë, poplit të nuhit, a.s. kanë fillu më u shfaq dukurit e shirkut. Edhe këtu, normalisht, në një përfide, shëjtani ua ka hieshu këtë qështë i dirë sa njështë e kanë pranua. Rëndaj, esenca, origjina e njëriut është besin një pasta. Edhe në kuptim të priardhjes, po edhe në kuptim të përmbajtës e brendshme. Në tushmëria e njëriut nuk pranën. Nuk pranën zëtë dytë, nuk prandi këmë pasalatë që dhe u ala, por kër një losë të të të shmëria, në me ishër, prënëm pasaj gjithë shka. Po në esenës, njëri është i gatum, njëri është i kryum i tjilë që me besu vetëm në një, një zëtë, jo më shumë. Dhe nga kohenu i talisëm, ka vazhdoj pasaj beteja, me shirkut edhe të uhidit edhe besimit në Allah në të barë e kotala Sar është shfaq dhe ka marë për masat ngaja shirku Allahun ka dërgu për pegamber edhe ju ka thonë e nië budullahe vë gjithë të një bud tagut roli i gjithë do pegamberi ka qenë mi thonë publëgët adurënë Allahun dhe lërgonin nga gjithë do gjë që adurët përse Allahot lërgoni gjithë shka që pas Allahot adurët lërgoni përsej ku kaqin emëruesi i përbashkët i të gjitha misioneve të pejgamberit Allah xhe dhe wala çdo pejgamber që ka ardhur në tokë çka ka thirr. Pastaj kanë pasur zot dallim të caktuar në forma të adhurimit. Dikush e ka pasur namazin kështu, dikush e ka pasur pesë, dikush më pak, kanë ndryruar në forma të caktuara. Ktu aspekte praktike kanë dalluar, mirë po. Në bërthamën e thirrjes, në esencën e saj krejt pejgamberi Allah te bara qofte me mira e mira pejgamberi të dërguar të allahë që kanonë të tokë të gjithë, një mesajë ka pasë, e një abudullahë, adhuranë vetëm allahën, edhe mos i bënë e ti shokë në adhurim. Të në nëzër, pasi që qenë ka kaq e natyrshme, kaq e logikshme, dhe ka nërë pejgamber e gjithë të argumente, e gjithë të shenja, që duhet të adhuruat vetëm Zotë i gjelë dhe gjelalu, dhe nuk duhet t'i bëjtë shirkë, e pëse pra nuk është eliminu shirkën fillim të historisë atje, ja, edhe mësme pas në më fara prezit në mjës në njerëzëve. Pëse gjithmonë, sërë të shkullet trungu i shirkët, del një trungë tjetër. Ma dje në kohërët e vëndshmojsh duke ushtu ma teper, ma teper, dhe për mërë për masa serioze kjo, kjo shirkë ku njerëzve të sakt apo edhe mjetër e caktora po ju atribohen si të si që nuk i të kujnë e shkujtë pas Allah të barë këtar se të gjënë shkachet që realisht mundësojnë daljen dhe përhapjen e këti më katë të madhë një më këtë shkachet në duhen dhe për vetë e maspari që truhemi e pastaj edhe për të, të tjirët shkaku i partë, në dronëzër është madhërimi dhe lavdhërimi i tepër i kresave. Na duhet me respektu njëri të të të rrë. Dhe në mesin të në konë njerë që merituin ma shumë respekt se disa tjërë. Për indrit, me i vjetri, i dishmi, i devatëshmi. Këta merituin respekt? Mësusi, respekt. Pegambertë, Allah Gjellë Leona merituin respektin matma, sa njerëz më të mirë dhe janë mësues të njerëzimit, na kanë mësuar gjëra që na duan. Mirë po, edhe ky respekt, edhe ky lavdim ndaj pejgamberve, ndaj njerëzve, ndaj dëshmorëve që dhan jetën për banë me mbrojt namun Zotit pop në ty në Xhamerand. Edha thamë të respekt. Mirë po ky aspekt dhe ky lavd e ka një kufi, e ka një kulm, apo? Nuk bën më ka lavd. Nuk bënë me e kaluarë. Ka orë një poet i njërë Arab të Muhammedi s.a.w. Edhe ka qenë kaluar të kaluarën të ndërëzër me të thurë një poezi, dikush u konë nërë a ma e madhe, të Arab, se ta një ku në poeziju në marë shumë. Edhe dikush me të thurë një poeziju, ku në njërë, si me të pufë, kush e qëfar hedhije? Që ta edhe një ku në halifeve, përshamu ka posë poetë, aja ka thur dovor xhalifës, kja ka qoj, ja ka qoj të bëjë kështë tim grave. Se ajo kaon lavdota e madhe, ajo mbur tani me vjetë me vjet u mbur, çka kaon filan poeti për ta. Andaj ka hartë pejgamberson të mënuqë edhe, edhe pejgamberson është çka ashtu që i bën për ti pe lavdota të poezite të tjera të këshëm rrot. Edhe në kodet e lavdatave ndaj pejgamberson ka thon, dhe në mesin ton është një dërguar Ç'dit çka do ndu nesër, e dit më shoftë. Tha pega më shumë nal. Kjo është për Allahun, mos më hap këtë mu. Unë e di vetë që Allahu çka mëson, ama e din pega për më shoftën, nuk e din. Nuk e din. Prandaj ka reaguar më një herë nga se nuk kaleu që të të kaluat kufin i lavdhatave. Sohet fatkeqësi njerëz lavdojnë aty për shkak se kohen që sfol apo. E lavdrojnë për punë që s'i ka bu heq. Prandaj Madhrimi dhe lavdrimi të e përt. Qëfar të pejgameson? Mos më lavdroni të si e për, si kure tepruan, si kure tepruan të krishteret, në lavdrimin e isa utalët, e bëndë zot. Por thuni, robi Allahut edhe drugumi Allahut. Kaq, e respektuin pejgambene e së ma shumë se gjitha kërë. E dojmë ma shumë ti. Mirë pa, nuk është zotë i. Në nuk e adhrujë Muhammedin Alehi Sadat u Osam. Për ndaj, lavdatet e te për të njerët dhe vatshëm, pejgamberve, evlijave, u koni madh, u koni kështët, ka silë që tashtë të të të një mjëdhon, dhe për i me mjëdhon, gjera që, realisht, nuk bën tipin asë këtë për salatë të manuar. Për ndaj, lavdata po, mirë njohje po, respekt po, për, se cilë me, me masin e duar e të kë njerëzorës, mi dhonë njerit për shambullë të veti të minatërshme. Shka të minatërshme. Gjithë kush ka mundësit saktuara, po prap i ka të, të kufizuara. kufizuara. Ato që na pëllë në avdrujmë, mund që t'i vdekur, e që njerëz e avdrujmë i vdekur, a i me konë që i ka t'i që ka ndorë, s'pako s'i shdekë. Apo, nëse s'kamu i dekëm vetëm i analë, që është analë tyjë? fatkeci në asprojnë e saktumë, s'ka mundës i ebër. A dhe ne vetëm Allah t'i drejtohemi. Dhe largohemi nga lavdatët e te përta dhe madhërimet që te i karinë kufit njërëzorë. Të ndëzën nga shkaqe që sielin këtë problem mes njërështë edhe pa dëshim i njëranca, gjehli. Njërështë nuk dinë. E asë nuk vesërë. E dalin të njërështë saktumë i mësojnë. Mirë është kur tutë që është të mjabohë. Mirë është kur skifë mi këtu me shku. Mirë, njështë nuk din. Thojnë të na, si kur shtetini popli, zorit qënë e ndirë të armikut. Apo, njështë kur ka zorë, ka së shkanatër. Por, zorit të ndëllënëzër, gjithë nuk ka zgjidhje. Duhur, amë, thë. Pandaj, dira Allahot të gjithë nuk në hapur. Atë du të me tërkit. Po, njështë nuk kanë ditë për shambull Por, Shkoj një shprim, plom, që ka dele e forma aty, e që kje e ka, përshem, bëllom. Këtë në format shirkut, dhe të rrasin për të në tamë një shalavë. Ose, ose, format e tjera, të cëlat, realisht, të gjitha janë të reguës, se ka një randës, njëzë nuk din, njëzë nuk din. Ose, kalimi i matësës pëngën, pasët me kalut një të rrungë. Ose, përshem, bëll, format tjera të shumëta, një randës. Nuk dhe në ndaj do të nërëzë, me pyte Me pyte Allah o tha pyte në ta që din Jo gjithkan Jo kone gjun rrug me pyme me vet A i do të me pyte E kom këtë problem E kom këtë telashe Që ka thot feja për këtë pun Që ka thot zote për këtë pun Në këtë situatën tem Që ka me bëne Por jo me thone kem na Një haji plak aty E ajtash dhe jam plakë ka kriju borx një haxh të vet. A maj huç u von? Apo? Djamon po më ditë më fol për fetë më kry, më msu. Amë ju jo me për shaq mo dash një rreth pse falet, më thon ky din për fej, me pse falet. Ai ky din mamin është asata që falen, po nuk është iaftu më përgjigje. Nëse nuk e ka vetë para pra kësht hojën ose s'ka msu. Prandaj çështjet e fes nuk nuk mirren mbi bazën e, e një adhërimit saktum. Po mirëmi bazën e lezimit, e mësimit e përcisë lëgjeratave. Andaj, të kemi frikë Allahon, e në të ruemi, mos flasim për finë e Zotit atë që nuk në ta kanë. Nga se mund të përhapim të këshia që tani që në që një qënë djetarë o së hek në hekën e ta. Që ka së so, ka besut një të na që qërkulojnë për shambull, të është të në haqëllat më qumë me hekë ato për lëmë e kanë. So, ja, së u Pa çka gjë të kenë pas, dikush e ka pas. Prandaj dija është brëndsi. Dituria është dritë, ndosë ignoranca është errësirë. E kurin errësirë e nuk din ka mëshku kush ta zgjat dorën Tjakop dorën. Mendoj që po çet në selam, se ti nterri. A më kurin dritë? S'son të lëdit kërkosh? Jo, jo, fal, në rrugë më çka. S'do të ha dekstat, s'a s'a, s'a, pse ti indriçuar me dritën e dijes. Prandaj do të jemi të ndryqurë me dhije, në hamë nësat ka mundësi me pyjtë, ka gjëlarë, ka libra, ka, shumë mundësi që njeri me u ndryqurë me dhije, pa pasu, me ndime që realisht nuk kanë të bëjnë me islamin. Nga arsyet, gjithë është të nërështë që e që e që e që e ka paludurën të majën, pasimi i zakone vë adeteve. E këna pas zakon? A, a janë kretë zakone që i kemë në regull? A janë kretë? Jësën Ka tradita që është në rregull, ka tradita. Po? Prandaj ato që janë në rregull duhet me duhet me skurtu, me largu nga se. Njerëzit ka ka të kaluam në rregull kanë jetuar me to ka çe problem. Por ti ngabim. E më e kia që është skurtu zakone i faturon në fes. Për shembull, në të kaluam privim i gruas nga trashëgimia. S'ka kësa. Hiç, apo. Etani këy kam vesh kula Islamin. Ajo stamë zgjidhje me kët punë. Shtamë ka do isën ku çpeshet merr më shumë se burri. Me dita trukungun e ndarjes pasurisë, ti çuditësh çamër grujave. Mirpo nesht kaluam un kan pasta syitet ta pse kan donë kët punë. A zakoni keq është? Zakoni keq është për shembull hakmarrja, me vran njërin që pa bigar reakse, dikush e di ka vran dikën. Kjo është kjo është e keq kjo. A është ka ky zakon? Po i keq është ky zakon. Mu vroksu më së vetëm dhe ditë faron teton. Ta shënda që me thonë, e po zakonë në kontash, na su në nërëmë këtë punë. Ka zakonë që du më jekë. Përndaj, aj zakon që nuk përpuhëtat me regullat e festoni, themi, falim dhejnët, po për në fest, për anonjën, pa po, regullat, ama faktorizimi i tradites edhe më smeliu më u kontesu faraja, si e lë përlemit e shirkutat. Gjështë nga përlemit, nga rësujet, në, në, në, në, në, në shpejtësi, është, Shëjtani në malë të të punë s'kaj, po është më su njerë që shtu të për. Dhe që nërështë, përmesë përshambu, ndodhin në format ndryshme. Edhe nga përvojat të njërës vinë edhe i dëgjën halët t'yune, e shërë përshambu, ka shku me një venë ku nuk bëna t'y me shku me lutë, Allahon. Nuk bëna t'y me shku me lutë, dhe dhe kërën e të tjepënë, përshambu. Thëtë Në ka fejën me ondra, nëse shë ondra të mirë, ja kalzati që e dënë, veç nuk e përhapë. Nëse shë ondra të keqe, e këthe në kokën në nëndë majtë, pështyjnë të tëri ere, pështyjnë me frimë pa langë, pëthush e udhu billahimin e shetanë rajimë, o e zëtë rrimë nga shetanë i malkumë edhe i mbrojtë. Më bo fejën me ondra, nuk ka me ondra, fejën është margumente. Qysh ka mundësi një fejë? që fjale e pare e saj është ikre, ledza, ledza, mësa. Insistimi i kësa i fezës pëtë atë që din, e kik të milon, e me bo fin në undra. Në ka armu në undrë, s'ka undra, dhe. Ondra nuk është fej. Ondra mund tjetë përgëzim, mund tjetë një lejmi të saktu, mund tjetë ja diska, dhe. Por fej nuk mund më konë, nuk mund më konë. Për në përgjama dikush, s'falet, si falë për zaktet. Hej që s'falet edhe edhe ndullë kjo po i thëm që ndullë së falet pse nuk falë që Allah ka përbikim po ku mpa under që Allah më ka thonë ndreqë një qishme që atje s'ki i lezë më falë të heqa përë këtu ndë të ka pru shëjtani kësë është ndrellaot me të zemësu në mazën ti ndreqë një qishme ti shkën një jetima të përgdhenja edhe s'ki i lezë më në menjën u Ramazan ta ka falë Allah të krejtë Në këfëja me ondra, asë me gjumë. Jojo, du të nukonë qutë, jo në gjumë. Më ngritë për gjumë, me të milonë ondrat, me uklidijës. Andaj, në ondrat të saksuar njerës kanë dëvju, e kanë lënë këto, e kanë nëjtë, e kanë shkuë shirkë, e kështë më rratë. Pra andaj, të mërujtë, njerë e du të me, me, me verifiku edhe ondren, edhe gjgë ondren, edhe jetën, edhe traditin, kejtë me verifiku me qka. Në kuranë, në sh lezë, Kthejmë pishkaçi kysose që kanë sjell tur probleme, edhe probleme tjera. Panisullallahu xhelallahu të na ruaj nga kjo krizë, nga kjo problem nga shirku. Qëdat na munson që ta adhurojmë Allahun, adhurojmë të pastër, sikurse ne ka mësuar pejgamberi t'Allahut, një pas një deri tek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Kaç për këtë pjesë do të vazhdojmë prapë inshallah me këtë temë deri në takimin teshëm. Zoti ju ruaj të shpoblef. Vazhdojmë tash me namazin e xhumas. Allahu na e pranoftë në lesoft wa sallamu ala muhammedin wa ala ahlihi wa sallamu ala sallim desin min kathirah.